פרק כ"א הוא התבונן וראה את העשירים שמים נדבותיהם בתיבת האוצר, כי ראותו אלמנה ענייה שמה בו שתי פרוטות, אמר, אמת אני אומר לכם, האלמנה הענייה הזאת נתנה יותר מכולם, כי כל אלה נתנו את נדבותיהם מן העודף שלהם. אחי, ממחסורה נתנה, את כל אשר היה לה למחיה. כיוון שכמה מהם דיברו על המקדש, שהוא מהודר באבנים יפות ובמתנות, אמר, הדברים האלה אשר אתם רואים, הנה ימים באים, ולא תישאר אבן על אבן, אשר לא תופל ארצה. רבי, אם כן, מתי יהיה הדבר הזה? שאלו, ומה האות לפני שזה יקרה? השיב ואמר, היזהרו שלא יטעו אתכם, כי רבים יבואו בשמי ויאמרו, אני הוא והעט קרובה, אל תלכו אחריהם, ובשומעכם מלחמות ומהומות, אל תבהלו, כי אלה צריכים להיות בראשונה, אך לא מיד יבוא הקץ. הוסיף ואמר להם, גוי יקום על גוי, וממלכה על ממלכה, ותהיינה רעידות אדמה גדולות, ובמקומות רבים, רעב ודבר, וגם מוראים ואותות גדולים מן השמיים. אך לפני כל אלה, ישלחו בכם את ידיהם, וירדפו וימסרו אתכם לבתי כנסת ולבתי כלא, ותובעו לפני מלכים ומושלים למען שמי. זה יביאכם למתן עדות. ועתה, שימו לבכם שלא להכין מראש דברים להגנתכם, כי אני אתן לכם פה וחוכמה אשר כל מתנגדיכם לא יוכלו לעמוד נגדה או לסתרה, וגם תוסגרו על ידי הורים ואחים, קרובים וחברים, וימיתו מכם, ותהיו שנואים לכל בגלל שמי. אך שערה משאר ראשיכם לא תאבד. עמדו בתוכלתכם ותקנו את נפשותיכם. וכאשר תראו את ירושלים מוקפת מחנות, דעו כי קרב חורבנה. אזי הנמצאים ביהודה שינוסו אלי ערים, הנמצאים בעיר שיצאו, ואלה אשר בשדות אל ייכנסו אליה, כי ימי נקם הם למלא כל הכתוב. אוי להרות ולמניקות בימים ההם, כי תהיה צרה גדולה על הארץ וקצף על העם הזה. בחרב יפלו ויוגלו אל כל הגויים, וירושלים תהיה מרמס לגויים עד אשר ימלאו עתות הגויים. ויהיו אותות בשמיים ובירח ובכוכבים, ועל הארץ מצוקה על הגויים, ומבוכה מגעש הים וגליו. בני אדם התעלפו מאימה ומציפיית הבאות על העולם, כי כוחות השמיים הזדעזעו. אז יראו את בן האדם בא בענן, בגבורה ובכבוד רב. כאשר יתחילו לקרות הדברים האלה, התעודדו והרימו ראשיכם, כי קרבה גאולתכם. הוא סיפר להם משל: ראו את התאנה, ואת כל העצים. כשאתם רואים אותם מלבלבים, יודעים אתם בעצמכם כי קרוב הקיץ. כן, גם כשתראו את הדברים האלה מתקיימים, דעו כי קרובה מלכות האלוהים. אמן, אומר אני לכם, לא יעבור הדור הזה עד אשר יהיו כל אלה. השמיים והארץ יעברו, ודבריי לא יעברו. ישמרו לכם שלא יכבד לבבכם בשתייה ובשיכרון ובדאגות החיים, ויבוא עליכם היום ההוא פתאום, כי כמו פח יבוא על כל היושבים על פני כל הארץ. לכן עמדו על המשמר בכל עת, והתפללו שיהיה בכוחכם להימלט מכל העתידות האלה, ולהתייצב לפני בן האדם. בשעות היום, היה מלמד בבית המקדש, ובלילות היה יוצא ללון בהר הנקרא הר הזיתים. וכל העם השכימו לבוא אליו לבית המקדש, לשמוע אותו.